Mit? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Jó reggelt kívánok, lehet! Popper Gábor van a vonalban. Séták együtt, egyedül... Szaxum kiadó 2013. Elvileg mi akár ismerhetnénk is egymást, mert olvasva a könyvet a Vidor sörbár kerül elő, ahol én valamikor nagyon sokat fordultam elő, de ha ön is előfordult, meg én is, arra nem emlékszem, hogy bemutatkoztunk volna egymásnak. Én sem emlékszem rá, de tényleg a katonai sefuktai sörbáról van szó, gondolom. valószínűleg egy időben az volt a törseink az egyik barátommal. Igen, igen. hogy találkoztunk, csak valahogy a bemutatkozás elmaradt. Ismertem az édesapjat. Hát sokan ismerték, igen. Üh, hiányzik, megmondom őszintén. De én közelről, közelről ismertem őt. Én 1974-ben ismerkedtem meg vele. Uh -huh. Hát az nem most volt. És... Um... A halála előtt két vagy két és fél évvel, vagy három évvel, nem emlékszem rá pontosan, készítettem vele egy műsort, akkor még az ECHO televízióban volt egy műsorom, és azt megelőzően és azt követően nagyon sokat találkoztunk, és végül is én azért hagytam el, vagy azért hagytam ott, mert avval a Popper Péterrel nem tudtam mit kezdeni, aki a határám volt a keserűségében ott, hogy megtagadja a szakmáját, és nekem ő annyira sokat jelentett, ha másokból nem, akkor személyes élményeim okán, hogy én ezt nem hagytam neki. Ön más emlékeket hordoz vele kapcsolatban, ha az én terheim azok sziklák, akkor önnek hegységek jutottak. Igen, itt a a ön a pszichológus, pszichológus szakmár, ugye, hogy igen. Ott, ugye? Igen, igen, igen. ő hátat fordított és csak publikált, illetve hát elment aztán tanítani Izraelbe. Hát nehéz, igen, hordoz az ember nagyon sok mindent, főleg ami furcsa kapcsolatunk miatt, ami ugye nem egy szokványos fiú kapcsolat volt mert ő nem a szereteter, mert azt hiszem neki fontosabb volt az élet más területe, illetve az életnek a többi területei. Nyilván sok elvarratlan szám maradt közöttünk, és azt a két könyv ezért is született meg, és talán még a harmadikban is lesz erről szó. Ha én lennék az ön szerkesztője, és azt mondanám, hogy mi lenne Gábor, hogyha a harmadik könyvben már nem lenne szó apádról, vagy sokkal kevesebb szó lenne benne arra azt mondaná, hogy János Kám ez elképzelhetetlen, amire én azt mondanám, hogy de figyelj Gábor, előbb-utóbb meg kéne mutatni azt, hogy mire vagy képes magad, mert az apád által neked adott teherrel most másféleképpen küzdesz a könyveidben, mint ahogy küzdöttél eddig magánéletileg. Én egyetértek, sőt a második könyvben én le is írtam, hogy aztán befejezem most már az apuval való kommunikációt a könyv oldalain és erre teljesen egyetértek, mert már nem nagyon lehetne többört lehúzni erről a rókáról, mert megszólnak, csak ugyanakkor mégis följönnek még gondolatok, amiket még el kell döntenem, hogy benne lesz a következő könyvben, hogy nem, de lehető végül úgy döntök, hogy nem, pontosan azért most már meg kéne mutatni a saját dolgaimat is, bár a második könyv azért jóval több önálló novella történet szerepel, mint amennyi az elsőben. Hát én nagyon előre futottunk, mert uh, én most éppen egy bizonytalan periódusomat illet, uh, élem, egy nem bizonytalan periódusomban nem gondolkodnék azon, hogy ezt mondjam-e vagy sem. Legyek bizonytalan, vagy most felejtsem el? Nyugodtan, nyugodtan mondjam Annak idején, amikor én megismerkedtem a Mirei Zsuzsival, igen. akkor egy házi buliban uh, ahányszor megkérdezték, hogy ő kicsoda, ő egy egy elképesztően szép lány volt. Mindig valamit hazudott, mert nem akarta Mérei Ferenc lánya lenni. Igen. Ez jutott az eszembe, az ön könyve olvastam. Nem lehetett könnyű Popper Péter fiának lenni. Nem. Másokból, a Zsuzsi másokból viselkedett így. Ők egy háztartásban éltek. Önök nem éltek egy háztartásban. Mi nem, nem, nem, nem. Meséljen erről az életről, ha tetszik, kronológiailag olyan mértékben, hogy ne roncsam el az egész napját. Sillan. Azért mondom, hogy ne roncsam el az egész napját, mert az érezhető, hogy ez egy feldolgozhatatlan történet, alapvetően amiatt, mert az apja meghalt, egy jogból, mások pedig az, hogy ha nem halt volna meg, akkor is az időben nem lehet visszamenni. Hova menjünk vissza, Popper úr? Tudod, tulajdonképpen vissza lehet menni addig, ha három éves koromban elváltak, a szüleim, és én két külön világban éltem. Az édesanyám pedagógus, és ott egy szolid polgár életet éltem. Az apám meg a maga nagyvonalú, egész más nyisgő, törgő életében én csak vendég voltam, méghozzá 16 éves koromig elég ritka vendég, tehát ilyen vasárnap apuka szinten. Mesélje legyen szers az édesanyáról. Édesanyám, hát a édesanyám egy tündéri asszony, pedagógus, egy nagyon, nagyon végtelenül szeretetre mértő, nagyon becsületesen nevet, nagyon, nagyon jó dolgom volt mellette. Miért váltak el? Köszönöm? Miért váltak el? Összintén megmondom magának, hogy a mai napig nem tudom az igazi indokot. Egyikük sem beszélt róla, szemérmesen hallgattak valamiért. Most már csak ugye édesanyám van, én azért nagyon szeretném egyszer megtudni. Ami azt jelenti, hogy ha megkérdeznéd tőle, akkor nem válaszolna, vagy nem kérdeztem meg tőle? Megkérdeztem, és ilyen, ilyen e, tulajdonképpen semmit mondó választ. tehát nem jöttünk ki egymással, stb. ilyenek voltak. E, nyilván van valami, amit azért én szeretnék megtudni, mert nagyon nem jó fehér fehérfoltokkal élni az ember életében. Vár úgy, hogy utána már nem fogom megtudni soha az igazságot. És akkor most még... Igen, az... engem egyebek között ez a fajta kudarc vezetett annak idején édesapjához, illetőleg máshova. Én édesapjához szerettem volna járni, de édesapja akkor engem nem vállalt el, és kerültem Varga Zoltánhoz, amit nem bántam meg, bár egy nagyon érdekes kapcsolatrendszernek voltam évtizedekig, vagy másfél évtizedig az egyik oldalán. Igen. Érdekes volt a Varga, én nagyon szerettem egyébként. Hát nem volt könnyű szeretni a Vargát, de az apját sem volt könnyű szeretni. Nem, őt sem volt könnyű szeretni, nem. Na, és tulajdonképpen, ha visszatérünk aratát, hogy, hogy ez a. Én vendég voltam az ő életében. És aztán nekünk abból is volt konfliktusunk, hogy én... Jö, de ezeken ne ugorjunk át legfeljebb, hogyha nagyon sokat kérdezek, és kifutunk az időből, és lesz türelm, akkor folytatjuk egy másik alkalommal. Szívesen. Ez valójában mit jelentett? Mert ugye ez azt jelenti magyarul, hogy keveset fordult meg abban a háztartásban, ahol ön élt az édesanyjával. Hogyne, hogyne. Hát abban a háztartásban tulajdonképpen megy évbe két fel, mondjuk karácsony kör és a születésnapomkor. Inkább engem vitt el az ő háztartásába ö, két hetente, de ez is nagyon bizonytalan volt, mert ugye ő egy kiszámíthatatlan életet élt. Én allergiásan pontos ember vagyok most már, és ezt azt hiszem annak köszönhetem, hogy azt nagyon megbízhatatlan volt ebben a, tekintet, ebben a tekintetben. A megbízhatatlanság végül is elfogadható, hogyha az párosul valamivel, amiben az ember érzi a gondozottságot és a szeretetet, de abban, amit ön elmond, abból ez a két dolog legalábbis meglehetese hosszú ideig, az egy olyan periódusban, amikor az ember meghatározódik, bár ilyen szó nincsen, hiányzott. Végül is, az sikerült -e tisztázni vele, nem az édesanyjával, hogy miközben az édesanyját büntette, vagy nem büntette a vállás követően, hogy nem találkozott vele, ön a gyerekeként miért kapta azt, amit kapott? Ez a gyerekekért? Nem, a gyere ön, mint a gyereke, miért kapta azt, amit kapott? Ah, hát azt nem tudom. Tehát, nem tudom, nem tudom, hogy büntett, jó kapcsolatban maradtak. Tehát... Nem, nem, nem, önről beszélek, tehát hogy miért maradt ki az életéből? Hát ezt nem tudom, én megmondom őszintén, hogy. Ön egy elnézés, semmi közöm nincs hozzá. Ön egy akar gyerek volt? Nem, ezt ő leírta, és én meg is írtam a könyvben, hogy egy ö, várt, de nem kívánt gyerek voltam. És ezzel én szembesültem, amikor az apu ezt egy levélben ö, halála előtt 5-6 évvel leírta nekem. Én nekem azért az egy elég nagy trauma volt, és ez... Hát az, hogy ez elég nagy trauma, azt nem hiszem el, ez borzasztó lehetett. Én csak azt akarom önnek mondani, hogy a mi kettőnk beszélgetés azért nagyon... Tehát, hogy mondjam, én nem szeretném ön darabokra szedni, de ezt érzelmileg szinte feldolgozhatatlan lehet, vagy legalábbis nagyon nehezen feldolgozható. Ez nagyon nehezen feldolgozható. Ö, igen, ezért is írtam le, meg ezért is próbálom valahogy ezekben a elképzelt párbeszédekben helyre tenni a dolgainkat. Azt kérdezem öntől ugorva az időben, de visszamegyünk a múltba, hogy az ön számára hiúsági, irodalmi vagy személyes hiúsági kérdés lenne az, ha kiderülne, hogy a könyve sikere az alapvetően az édesapjával való kapcsolatának az oka, és nem... A saját személyé, vagy azt mondja, hogy ezek nem elválaszthatóak, vagy C, vagy D. Igyekszem körültekintően fogalmazni, de ilyen minden vonatkozásban sikerül, és semmiképpen nem akarom megbántani, de szeretnék sok mindent megkérdezni, és sok mindent megtudni. Abszolút nem végséget, és nyugodtan kérdezem. Én azt hiszem, hogy ez nem szétválasztható. Tehát nyilván benne vannak, hogy aput sokan ismerték, és benne van az is, hogy talán valamit örököltem az írói vénájából elnézést szerintem ennek tűnök, tehát valahogy azért ezt érdekesen meg kell írni. Én nem választanám ezt a kettőt szét. Nyilvánvaló, nagyon sokan ismert, és a szakszum ki a könyveit az utolsó, nem tudom, 15 évben, tehát ez is belejátszik persze, és ezért kérte a szakszum is, hogy az apuról is szóljon mind a két könyv valamilyen szinten. De ez engem nem zavar abszolút. Mennyire könnyű, vagy mennyire köny, mennyivel könnyebb ennek a kapcsolatnak a feldolgozása, ha az ember ír róla? Sokkal könnyebb, sokkal könnyebb. Én nekem amúgy is, ha lelki gondjaim, konfliktusaim vannak, én nagyon szeretem kiírni, mert az is egy terápia, és sokkal könnyebb feldolgozni akkor a problémákat. Ön egyébként valaha jár pszichológushoz? Nem, nem, nem. Ebben az édesapja volt azok? Nem, azt hiszem nem volt rá szükségem. Illetve amikor olyan szükségem lett volna, akkor az apám viszont segített. Tehát azért nekünk nagy beszélgetéseink voltak egy e, házasságban megromlásakor, stb, stb. stb. Tehát azért ő ebben nagyon sokat segített, így, így ezért nem kellett biológushoz járnom. És nem mint pszichológus, hanem mint apa, és a szokásos meséivel, történeteivel tanított engem is. De én azt jól vettem ki, hogy ebből azért később sem lett egy szoros hétköznapi, mindennapos éveken át folytatott kapcsolat? Ez valóban így lett, szorosabbá vált, teljesen szoros, sose lett, mindig tudtuk, mi van a másikkal, mindig tudtuk, hogy számíthatunk a másikra a probléma van, de valóban igazán szoros kapcsolat nem alakult ki, egy nagyon jó apai, fiúi, baráti kapcsolat, rendszertelen találkozásokkal. Nem iridlem. Hát igen, én sem magamat, de... és azt az unokákra, ráadásul ugye, ahol ugyanezt folytatódott. Ezek. Nem iridlem, mert ugye ismertem az édesapját, uh, itt van előttem. Tehát ott többször jártam a házban, meglátogattam a kardiológiai intézetben, uh -huh. uh, és beszélgettem vele őről is. Igen. Um, és hogy ez az egész úgy ott van bennem, és természetesen az ember közben a saját családjára is gondol, hány gyereke volt az ön édesapjának? Én vagyok az egyetlen gyermek. Mindig olyan hölgyekkel együtt, akinek volt gyermeke, tehát igen gyermekes hölgyekkel jött össze, de... de ha jól értem, akkor ha rajta múlott volna, akkor egy gyerekes se lett volna? Elképzelhető, vagy rosszkor jöttem, ez nem derült, hogy én nem voltam egy... Uh... De miért nem akart vajon gyereket? Mert azt hiszem, ő nem, nem, nem, arra, nem az apa szerepre készült életében, hanem a, a, a szakma, a pörgés, a teljesen... Éppen ezért volt nagyon furcsa vele a, a, a pályája végén találkozni, mert akkor képes lett volna ezt megtagadni. Igen. Mármint mit? Hát, hogy, hogy jól, dönt, jól döntötte. Volt lelkismeret furdalása. Nem volt aktív lelkismeret furdalása a szónak abban az értelmében, hogy hagyta magát lelkismeret furdalni, és ezt nem követte, feltétlenül cselekedett, de látható módon ez mentálisan őt egy tízes skálán inkább tízesre zavarta, mint ötösre. Igen, ez tényes való. Ez tényes való. Igen, igen, igen. Zavarta, de mégis így alakult. Hát... Mi örökölt tőle, belejött vagy megszületett, ami ugye a legtöbb? <gül> <gül> Hasonlítanak kicsit. Igen, hasonlítunk egy kicsit. Én azt mondom az életszeretetet, az életszemléletet, élet talán az értékrendjének egy részét örököltem is, és, és hát, a, a, a, nem akarok nagyon nagy tőlemi, talán egy picit az írói tehetséget örököltem. De ha már az írásnál tartunk, és szerintem ez a beszélgetés lesz még egy rész, e, azt miért kezdte el ilyen később? Hát, ez amit nem tudok. Én ezt elkezdtem egyébként az első könyvet, és annak is az öneletrajzi részét még apu életében. És amikor elkészül... De ez zavarta az édesapja léte? Most nem a tekintetben, hogy halljon meg, hanem hogy... Igen. Igen. Igen, mindjárt meg, meg is magyarázom, és akkor meg fog érteni, hogy Tehát az első 30-40 oldalt megírtam, elküldtem neki, ő válaszolt arra, hogy ez nagyon jó, de... Visz... Várjon, várjon, várjon. Miért küldtel Na. neki? Megkíváncsi voltam az véleményére. Nem... Hogy, hogy szerint ez működőképes, milyen. De ez egy jó ötlet volt? Most már azt gondolom, hogy nem volt jó ötlet, mert amint megírta a véleményét, egy pozitív véleményét, abban például nem tudtam továbbírni a könyvet. Míg ha nem küldöm el, és megyek a maga útján, lehet, hogy a könyv megjelenik még az ő életébe, és annak én nagyon örültem volna. Igen, én biztos ne volna róla. Igen, igen, utólag... Vagy nem beszéltem volna le róla, de minden a felmentem volna önhöz, és azt mondta volna Gáborkám, tök mindegy, hogy mit ír az az öreg ember neked, az téged ne befolyásoljon abban, hogy folytast. Igen, igen, én ebben most már egyetértek, ezt meg is bántam, mert mondom, én nagyon-nagyon örültem volna, ha megírja az első megjelenését. Egy nagyon-nagyon érdekes ember volt az édesapja. tehát De vele az ember nem mond semmit, mert ugye az érdekes, az nem mond semmit. Tehát, tehát egyszerre volt egy jó ember, és egyszerre volt benne valami elemi rosszasság a tekintetben, hogy, hogy amíg ő él, addig mondjuk Popper néven nem biztos, hogy ő feltétlenül örült volna, hogy megjelenik még egy könyvbe, mert nem vagyok egészen biztos. Hát igen, ezt nem tudom. Ezt, ezt nem tudom. Miközben akkora szeretet volt benne... Az Belejött, vagy talán ez volt az egyik legnagyobb baja, hogy, hogy ugye a szeretetét nem tudta úgy kimutatni, sőt hosszú ideig azt gondolom, hogy, hogy szégyelte kimutatni, vagy azt gondolt, vagy szűkabb körben, vagy másoknak kimutatni, hiszen a nőkhöz való kapcsolatában azért csak ki kellett mutatni egyébként, nem ragaszkodtak volna hozzá a nők, de hogy például önnek ezt miért nem tudta kimutatni, hát ezt, ezt uh, én csak azt arra emlékszem, anélkül, hogy itt olyasmit mondanék, amit megbánnék, hogy, hogy hogy a megbánást láttam a szemében, ott a kardiológiai intézetben, ott a Városmajor másik felében, aminek igen. nem tudom milyen utca a neve. Igen, igen, igen. Igen, való szerint a szeretetet kimutatni nem nagyon tudta. Nyilván ez is azért az én életemet, meg érzelmi Ezért mondtam hülyeséget, hiszen amikor én azt mondom, hogy ne írjon az apjáról a harmadik könyvében, olyan dolgot várok el öntől, ami lehetetlen a századik könyvében is benne lesz. Igen, pontosan mondom, én megfogadtam, hogy nem, és mégis jönnek meg ilyen olyan gondolatok, amit viszont fontosnak tartok, hogy még elmondjam. Úgyhogy... Lehet, hogy... Hát arról nem beszélve, hogy valószínűleg egy olyan élet, mint az öné, abban a kevés emléknek, tehát abban a kevés emlék is felértékelődik. Hogyne, Nyilvánvalóan, persze, persze, persze. És egy emlékről ugye nem lehet sok bört lehúzni, mert ez maga a szó képzavar, de az ember megpróbál olyan mérétegeket találni, mint egy olyan ásatásnál, ahol azt gondolja, hogy már mindent megnézett, és csak reménykedik, hogy még talál benne valamit. Igen, és mindig találok valamit. Igen. Igen, ami, ami, ami még fontos, amit még fontosnak tartok. Mennyiben segítőkész ebben az édesanyja? Édes, bocsánat, ezt nem értettem most a kérdés. Hát ebben az egész folyamatban. Igen. Mennyire segítőkész az édesanyja? Az maximálisan nagyon büszke van, és és a segítőkész... De hogyan tud segíteni önnek az édesapjával való küzdelmében? Vagy akar -e egyáltalán? Ebben nem. Nem, nem, ebben nem, de erről nem is beszéltünk Én Nagyon örülök, hogy írok, nagyon tetszik neki, de az apámmal való kapcsolat, van, ő nem nagyon tud segíteni, meg nem is nagyon tudott. Ők akkor, amikor elváltak ők a szónak, abban az értelmében, amit mind a ketten beszélünk, mert ön beleszületett, én pedig hosszú ideig jártam ilyen, e, vagy részese voltam ilyen kapcsolatoknak, e, ők elengedték egymást? Igen, igen, igen. Ők elengedték egymást, és mondom, voltak kapcsolatban, meg viszonyban, meg ha velem bármi volt, akkor mindig megbeszélték, de különösebb kapcsolatban már nem voltak utána. Amikor elkezdte írni az első könyvét, amit eléggé elremítélhető módon nem olvastam, de majd el fogom olvasni, akkor az valójában, amikor elkezdte írni, az miről kezdődött írni? Az ön életre, az ott a családot mutattam be, mert annyi élmény merül, olyan színes volt a családnak mind az apa, mind az anyai ága, hogy úgy éreztem, hogy ezt meg kell örökíteni, és nekem is jó esett az emlékeimet és az embereket. Ezek mennyire voltak aktívak, tehát mennyire ismerte ön például az apai nagyapját? Az apai nagyapámat jól ismertem, hiszen 12 éves koromban halt meg, az anyai nagyapámat egyáltalán nem mert őt munkatáborban, a két nagymamámat nagyon nagy. akkor ezek szerint ön az apai nagyapjával aktívabb kapcsolatban volt, mint az édesapjával? Hát gyerekkoromban, igen. Így, én nagyon sokat voltam, náluk egy házba laktunk, és nagyon sokat voltam együtt a nagypapámban, igen, igen, igen, a Viktor nagypapám alaputatájával, így van. Akkor, amikor ez készült, akkor ez egy emlékezéses könyv volt, vagy egy levéltári könyv, a szónak abban az értelmében, hogy az ember megpróbált valamilyen módon utána kutatni? Nem, ez emlékezés módon, öninterjú formájában készült, én kérdeztem magamtól, ez volt a formája a könyv első részének. Akkor mennyi volt? 48? 47, 45? Nem, hát ez 2010-es, tavaly jelent meg egy. Nem, nem, nem, nem, az első könyv. Az első könyv. Hát De az... amikor elkezdte írni? Akkor az az, az az három év, amikor 50 éves voltam. 50. Uh 50 -huh. oldalig vagy 40 oldalig jutott? 40 oldalig jutottam, azt küldtem el, igen, apámnak, és utána le is blokkoltam elég rendesen. És csak a hála után tudtam folytatni, akkor viszont. De onnan folytatta, ahol akkor abbahagyta? Igen, annan folytattam, illetve uh, utána jöttek az apám, ahol elelezések ebbe a könyvbe, a párbeszédek, mert ezt kérte a kiadó akkor, hogy ez nagyon jó, ami eddig, de hogy hát azért a Popper Péterről, szóval, hogy a kettőn kapcsolatáról és arról nagyon szeretnének hallani, és akkor megszületett sok-sok levél, már milyen én képzelett levél hatunok. Uh, Valha is ön olyan előadásra, amit az édesapja tartott? Hogyna, nagyon sokszor, sokszor. Mesterkurzuson voltam, a Spinozába több alkalommal voltam, persze, persze. Meg hát nekem megvan a fiam jó voltából, összeszedte az előadásait dél tehát nekem megvannak. Hogy de személyesen sokszor voltam, persze Bálint többször voltunk együtt. Mi volt ennek az oka? Én nagyon szívesen hallgattam, nagyon szerettem a meséit, és, és szerettem a stílusát. Hát... Nem érezte sohasem azt, hogy mást mond, mint ahogy egyébként? Tehát, hogy annak a, a diszkrepanciáját, annak az ütközését nem érte meg, hogy, tehát, hogy nem volt-e önben menet közben hogy, de apu, hogy mondhatsz ilyet? Menet közben nem, most már visszagondolva való igaz, hogy néha más volt a valóság, és más volt a bölcsesség, de hát, nem volt ez önkínzás az ön részéről. Kínzás nem volt, csak, hogy hogy mondjam, ezt nehéz kifejezni, kínzás nem volt, de pici, nem is csalódottság, hanem olyan, hogy no hát akkor nagyon könnyű mondani, de hát megtenni, megélni, úgy élni azért az nem olyan egyszerű még egy olyan zseniális embernek sem, mint az apu. Beült, aztán kiment, vagy a végén találkoztak? Nem, mindig találkoztunk, én mindig oda mentem hozzá. Beszélgettünk, elmentünk be, hát ez Az összes ott voltam. Neki is tudom, hogy jól esett, meg hát nekem is. Én nagyon szívesen hallgattam és büszke voltam rá. Tehát én nagyon jó szívvel tettem részt az ő aláadásain. Volt olyan periódus, amikor gyűlölte, vagy utálta, vagy haragudott rá? Gyűlölni soha nem gyűlöltem. Ha gyűlölte volna egyáltalán álmaiban, vagy bárhogyan, azért az létezik, hogy az soha se vallaná be, ugye? Igen, de higgyel, hogy nem gyűlölte. Én elhiszem, én elhiszem csak éppen a személyesség okán az ember ilyet nem mond ki szívesen, vagy egyáltalán nem mond ki. Ez így van, de rosszul estek dolgok. A, megmondom őszintén két házasságot kötött az anyámmal való elvállás után, és mind a utólag tudtam meg. Az a hölgy, akivel élt a legvégén az életének, ő miért volt neki? Hát a végén már a felesége. De ezt is egy e-mailből tudtam meg. Mert ezt nem kérdeztem meg tőle, pedig eh, az volt az érdekes, hogy amilyen kapcsolatban mi voltunk, abban bármit le meg lehetett tőle kérdezni, legfeljebb nem válaszolt. <hül> Igen. Igen. Igen. Hát végül házasság lett a dologból. Egészen elképesztő figura volt, és hát nyilvánvaló, hogy a beszélgetés messze nem ér véget. Én valójában a szemrehányást korábban megadtam neki, amikor olvastam a Tigris és Majmot, amit a Zsúfi írt, a Mihancsik, és amiben úgy beszél örről... Amit végül is az ember megtehet, csak az ember nem tudja az okát, de ugyanezt tettem meg vele. Beszélünk majd, és akkor megbeszéljük a következő alkalmat. Szóval, amikor volt a napóra, és a napórában úgy ír hajdan volt pacienseiről, amik. E nem, bocsánat. Tessék? Napidő. Napidő, igen, ezt mindig elrontam. Tehát ott például, amit az Erdős Ákossal kapcsolatban megenged, hát az messze túlmegy azon, amit egyébként valaki megengedhet magának. Igen, a titkis és majom kapcsán ott nagyon ott, ott, ott haragudtam meg nagyon, én akkor vidéken éltem, és ott annyira megaragudtam, hogy följöttem azon a és leültünk, és akkor azért azt én számon kértem, amit ott rólam írt. Jellemző módon a második kiadásban már nem is szerepel ez a rész. Egyetlen kérdésem maradt, és aztán innen folytatjuk, hogy elképzelhető-e az, mert ha én lennék egy kiadó, mint ahogy nem vagyok, de mindenkinek az életébe valamilyen módon belepofázok, hogy vajon az lehetetlen volna, vagy én azt mondanám, hogy Popper, figyelj, egyszer azért írjál majd egy regényt, nem mindig ez a búvárság legyen, mert lehetséges, hogy érdeklődés van ez iránt, de, de ahhoz, hogy kiderüljön, hogy te milyen író vagy, abban erről az édesapád által uh, megnyitott ösvényről szerintem, hangsúlyozom, szerintem lekine térned. Mit mondan ön erre? Hogy rendben van, útsuk neki. Regényt nem tudom, sok-sok uh, novellát. Novella, igen. Novella, igen. Az, az mindenképpen. Regényt még nem tudom, novellát mindenképpen. Tehát én nefelé is hajlanék csak hogy felejtsük ezt a csernus Vekerdi, Ransburg, müller péter vonalat, ö, ö, hogy odaültetjük a gyereket a térdünkre és mesélünk neki az életről, de valamiféle ilyen, ilyen, ilyen lélekbúvár módon a történetmesélésnek az útjára, hogy rá lehet-e majd térni. De azt mondja, hogy igen? Feltétlenül, Hívom a nap folyamán és akkor megegyezünk, hogy holnap vagy holnap után folytatjuk. Na most uh, először én holnap után hétkor elutazom Bécsbe, tehát még telefonon beszélhetünk. Akkor legyen a holnap. Holnap bármikor jó, mikor így fél kilenckor? Akkor holnap legyen fél kilenckor. Várom, rendben. Jó, nagyon szépen köszönöm, és elnézést, hogyha túl mélyre hatoltam volna. Igen, bármikor nagyon örülök. Viszont halásra. Viszont hallásra. Popper Gáborral beszélgettem, séták apámmal együtt egyedül című könyve kapcsán, amit a Saxum kiadó adott ki az idén. Alexandra. Minden, ami szóra is értemes. És most Közéleti Háttérmagazin. magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Milyen érzéssel tette lettek te, le tegnap a telefont? Nagyon jóval megmondom őszintén, és nagyon jó visszajelzések értek János. Nagyon. Ezek a jó. Kigadó vezetői is, és nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt, úgyhogy örülök, hogy folytatjuk. Igen. Nekem is nagyon sok minden járt a fejemben, de inkább arra lennék kíváncsi, hogy önnek mi minden járt a fejében. Illetőleg azt is kérdezném, hogy most éppen ö, elkezdődött-e már egy harmadik könyv? Ö, akkor kezdjük az elején. Sok minden járt a fejembe a beszélgetésünk után, végül is olyanokról, ö, olyanokat mondtam ki szóban, amiket eddig csak magamban, és ez azt hiszem nagyon fontos volt, hogy szóban ki tudom mondani alakítja és változtatja az édesapámhoz való utolagos viszonyomat. Igen, elkezdődött egy harmadik könyv, még nagyon szedett, vedett, és nagyon többféle műfaj, és többféle írás, de előbb-utóbb azért összefogálni. Boper Gábor séták apámmal együtt, egyedül ez a könyvemnek aprópóján beszélgetünk Szakszunk kiadó 2013. Az első könyvnek mi volt a címe? Sétta az első könyvnek, látja, na, ilyeneket kérdezni, és akkor a Sétán kapámmal volt a második, az elsőnek a kiadása a képzeld apu, sok hívódás után lett ez a címe, mert az eredeti nem ez volt, hanem békabánat, de aztán a képzeld apunál maradtunk a kiadóval. És a békabárat miért lett volna? A béka bánat azért lett volna, mert nekem gyerekkoromban az volt a családi nevem, mert sopránkban nyaraltunk nagyon sokszor édesapámmal, az egyik párjának ott laktak a szülei, és rengeteg béka volt a kertbe, és amikor Brekekeknek megkérdeztem, hogy apu miért a békák olyanok, mintha bánatosak lennének, és így rám a béka bánatnév. Az édesanyja életi. Igen. Azt mondta kiadó, hogy nehez legyen a cím, és akkor a képzeld apu. A, a, a békabának az nem, egy, az, nem, az nem egy hétköznapi cím. Én azért szerettem volna figyelemfelkeltésnek. Annak egy egészen hihetetlen hangulata van. Igen, én is azt gondolom. Azért az egészen elképesztő, hogy miközben mi ketten beszélgetünk, én látom az apukáját, csak az a bajom, vagy én egy fehér köpenyben látom, és nem vagyok benne biztos, hogy ő hordott fehér köpenyt a Bókaiban? De igen, előfordult, amikor rendelési idő volt, amikor fehér köpenyben volt. Igen, itt van előttem, itt van előttem a Bókai. Én a Bókaiba 1974-ben tűntem föl, és azt szerintem valamikor a 80-as évek közepéig jártam, de hogy ez hogy működik, egyáltalán nem láttam az édesapját fehér köpenyben, az édesapja itt van előttem a kertben. Elmesélek önnek egy történetet. Igen. De cserébe majd utána ön kell, hogy meséljen egy történetet. Rendben. Uh, amikor én uh, először megkerestem őt a hosszas, tehát egy nagyon hosszú szünet után, uh, akkor én válságban voltam a saját pszichiáteremmel, pontosabban mondta én voltam válságban vele, ő nem. Uh, valószínűleg arról is volt szó, hogy abba kéne hagyni. Uh, én... Azt árulja már el nekem, hogy ugye van egy legendás történet az ön édesapjának az anyukájáról, aki talán 50 évig vagy hány évig járt ugyanaz a pszichiáterhez, és aztán 30 év után azt mondta, hogy ő változtatna rajta, és az ön édesapja azt mondta neki, hogy anya a 30 évig jó volt, akkor miért akarsz változtatni? Igen, ezt hallottam én is ezt a történetet, igen, igen. Uh, és uh, hát én, én, én is évtizedek óta jártam, vagy járok, és uh, akkor, akkor azt mondták, hogy ennyi, és én elmentem hozzá, beszélgettünk, uh, uh, irdatlan hosszúságú időt, pénz se volt hajlandó elfogadni, aztán ettől függetlenül szóba került egy beszélgetés, mint mondtam, az Eko televízióban, ami akkor más jellegű volt, mint most, yeah. és uh, én kimentem hozzá, és mondtam neki, hogy Éleszek majd a taxi És Az adás napján kimentem érte De valami Máig elmondhatatlan okból eltévettem, És ott bolyongtam Azon a villa környéken egyre kétségbe néztem az órámat, mert hát azt érzékeltem, hogy nem fogok visszaérni adásidőre, meg nem mondom, talán fél tízkor, negyed-tízkor kezdődött a szemüveg. nem emlékszem már rá, nem akartam fölhívni, mert, mert attól féltem, hogy akkor azt mondja, hogy már késő, és e, valamikor, tehát mondjuk fél kilencre beszéltük meg, és hárúgyedt kilencre értem oda, e, az édesapja ült a konyhában, a barátnője mondta azt, hogy hát ő innen szerinte kirobbathatatlan, ő várt engem a kapuban. Az édesapja arról beszélt, hogy ném, tehát valami második világháborús emléket idézett föl, de nem akarok pontatlan lenni. Azt mondta, hogy ő akkor fázott utoljára ennyire, és ő már képtelen lesz innen eljönni. Nem mondom, hogy meg volt sértődve, de volt benne valami, ami olyan volt, mint egy nagy gyerek, aki azt mondja, hogy hát hogy lehetett velem így elbánni, én ezt nem érdemeltem meg. Bennem iszonyatos lelkiismeretfordulás volt. Visszafelé az ECHO televízióba cserébe ugyanúgy eltévette, mint odafelé. Felhívtam a Gulyás Istvánt, aki ott a főnök volt, és akivel olyan volt a vissza, hogy mondtam neki, hogy én nem tudok mit tenni, valami ismétlést kell berakni, mert a popper nem hajlandó bejön. Én beálltam a tévébe, a kamerákkel és mondtam, hogy elmondtam a történetet. Tehát konkrétan elmondtam azt, ami történt, és kiderült, hogy az édesapja ezt mind nézte. Tehát kíváncsi volt arra, hogy én mit fogok mondani. Én utána felhívtam telefonon, hogy akkor beszéljünk meg egy másik alkalmat. Ő azt mondta, hogy ebben várjunk egy kicsit neki ezt a mostani történetet meg kell tudni emésztenie. De azért volt némi biztatása a hangjában. Én talán megvettem neki a Herbenford Karajánnal, vagy a Leonard bernstein meg nem mondom a Beethoven összes szimfóniáját. Valószínűleg ez egy ilyen engesztelő ajándék a részemről, halvány lila is, de valamit vettem neki, és aztán készült vele egy műsor. De azt az estét a soha nem fogom elfelejteni. Nem csodálom, nem csodálom. Nincs olyan, hogy a legmaradandóbb, de milyen olyan. Tehát van-e olyan olyan érménye, ami annyira maradandó, hogy ezért nem szerepelt még a könyvben. Egyikben sem. Vagy azért nem szerepelt, mert elmondani se akarja? Nem. Tulajdonképpen volt egy élményem, ami félig tudatos, félig mesélt élmény. Én nekem volt egy nagyon csúnya balesetem, öt éves koromban, én magam egy lábas forró vizet, akkor még Egyszerű lakásba alattunk édesanyámmal úgy kellett melegíteni esténként a fedessem a vizet. Mindegy én játszottam, és magamra húztam, de úgy, hogy a combomra ment, és elég súlyos és érvekkel bevittek a Hempál És akkor én nagyon rossz állapotba kerültem állítólag, és ez az, amire én nem emlékszem, csak így mesélték szüleim, hogy már csövenetettek, meg szóval elég elég, elég elhagytam magam, és aput akkor nevezték ki a Bókaiba, és akkor elintézt, hogy azonnal vitessenek át, és egy héten keresztül relatíva ott ült az ágyam mellett, amíg újra el nem, kezd, nem kezdtem magamhoz térni, és el nem kezdtem menni. Ezt nem is írtam meg, ez, ez, ez egy nagyon mély élmény volt, tehát azért én azt hiszem, hogy... De visszaemlékszik rá? Előre, előkerültek, hogy a baj volt. Visszaemlékszik rá? Arra visszaemlékszem, hogy a hempába voltam, és arra is visszaemlékszem, hogy az egyes számú gyerekklinikán ott külön szobám volt, és igen, vagy anyám, vagy apám ott ült mellettem. Ezekre emlékszem. A többi az ilyen foszlányokban van csak meg. Hány éves korára emlékszik vissza? Hát ez volt ilyen öt éves korom. Nem, azt kérdezem, hogy van egy régebbi élménye, tehát van egy aktív élménye, mert hát ugye amikor én jártam, akkor engem ugye állandóan avval nyüstöltek, hogy nem létezik, hogy nekem ne legyenek régi emlékeim, és hát. Nagyon igyekeztem, de most nem rólam van szó. Én szintén megmondom, nincsenek ennél emlékeim. emlékein. Nincsenek, utána való emlékeim vannak, de ennél nem tudok. Főleg apuval kapcsolatban nem. De hát ugye nem is, hogyha három éves voltam, amikor elváltak, tehát ugye talán nyilván nem is tudom, hogy hogy alakult hirtelen rögtön a kapcsolat. Én ez az első olyan emlék, amire úgy, úgy, úgy frissen emlékszem, frissen bennem van, és csak a későbbi időkben től vannak aztán emlékeim. beszélgetek. Szerintem eljött az ideje annak, hogy mondjon egy röpke, vagy akkor a életrajzot elvég. Mennyi ideig lesz majd Bécsben? Én most csak három-négy napra megyek ki a kedvesemmel egy kicsit Jó. kapcsolódni. Jó. A beszélgetés bármikor folytatható. Ott tartunk tehát, hogy akkor legyen szíves, mondjon egy életrajzot. Olyan hozban, amilyen hozban akarja. Ha kilenckor elakadunk, a jövő héten folytatjuk. Van időnk. Rendben. 1960-ban születtem, tehát 53 éves múltam, és nekem nincs életkarrierem, ilyen kialakult, ami ugye több embernek, hogy van egy pályája, és akkor az csúcs, és és, és ott... Ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne fejtsünk okot, haladjunk időrendben. Haladjunk időrendben, a Költségi Gimnáziumban... Melyik, melyik, hol született? Budapesten született. De hol? 13. kerületben. Nem, nem, nem, melyik kórházban? Szabolcsban, ami ugye most már lassan hever. Akkor ez egy milyen kórház volt? Ugyanígy hívták Szabolcsuk. Nem, nem, nem, ne, az a körülmények, tehát hogy mennyire volt protekciós, milyen körülmények között született. A protekciós nem voltam, illetve a családnak volt egy barátja, a Sonkó Jödönbátya, aki nőgyógyász volt, és később a mostoha nagyapám má ő volt ott az én szülésemnél. Tehát Elnézést, a mostoha nagyapasz hogy jön létre? Most a nagyapa úgy jött létre, hogy az i. nagypapám, a Viktor az igazi nagypapám, apai nagypapáról beszélünk, meghalt 1970 körül, 70 körül, és az Ödön bácsi nagyon jó barátja volt a családnak. Jó, Hm. most már értem. És aztán a nagymamámmal végül is, már mind a 75 fölött voltak, egy névházasságot kötöttek, összeköltöztek, hogy ne legyen két magányos ember. Kedvesek, aranyosak voltak, ezért nevezem most a nagyapámnak, de hát végül is ez csak egy elnevezés, mert ez a legegyszerűbb mondani rá. 1960-ban, született, mivel foglalkoztak a szülei? Édesanyám pedagógus volt, édesapám pedig pszichológusként dolgozott akkor. Még... Mennyi ideje voltak akkor házasok? Én úgy emlékszem, hogy 57-ben, tehát hat éve, három éve és hat év után váltak el. Ott tartunk, hogy megszületett. Hol volt az édesanyja tanár? Több helyen, ő az Adi Endre ő, képzőbe, aztán a Bem József képzőbe, Kossuth Zuzsa képzőbe, illetve az én gyerekkoromban, a Bányai Júlia általános iskolába, ő, Hűvösvölgybe, és én annak az óvodájába jártam, mert úgy volt egyszerűbb, hogy reggelenként akkor vitt, illetve munkavégeztével tudott hozni haza. De általános iskolában már nem, mert nem tartottuk egészségesnek, hogy udonoha járjak, ahol ő tanít. Apukája akkor hol dolgozott? Látja, ezt most meg nem tudom mondani, mert erről nincs info, mondom. Én Hol, akár, lakott? Tudom. Hol lakott? Hol uh, lakott kicsi volt? Én vagy édesapám. Nem, nem, ön, ön, ön. Én a Hegedűs Gyula utca 14-ben, én onnan születtem, a harmadik emeletre, az volt az érdekes, hogy az első... Hegedűs Gyula alatt, 14, az valahol a katona? A, vagy? A katona és a rabnóti között. Uh -huh. A harmadik emeleten laktunk anyóval, egy nagyon kicsi 33 nézetméteres lakásban, és az első emeleten laktak az apai nagymamám és nagypapám. Tehát én azért de várjon, hány éves korában váltak el a szülei? Három éves koromban. Jö, de akkor, jó, de akkor a kezdet-kezdetén az édesapja is ott élt meg. A kezdet-kezdetén igen egy nagy lakásba, aztán azt leválasztották és így cseréltünk fel, ahol hogy külön menjünk. De ugyanabban a házban? Ugyanabban a házban, azt az apu elköltözött, Az apu úgy csinálta, ha érdekli szívesen elmondom, az volt a családi szokás, hogy vasárnaponként, mint az én nagyapám még elég voltak, a békeszállóban ebédeltünk. Egy másodperc szülelem, ez apai nagyapa? Apai nagyapa, igen. A békesszálóban ebédeltünk minden vasárnap. Az akkor nagy dolog volt. Az nagy dolog volt, tehát ezt én csak most vissza, nem visszaemlékezem, hanem mesélték, mert három éves voltam, és elindultunk hazafel egyik vasárnap a vékeszállókból. Ami nem volt apu... messze. Köszönjük. Ami nem volt messze. Ami nem volt messze a és az egyik sarkon mi egyenesen mentünk az apu jobbra. Tehát így várt le a családtól, és ment már egy albérletbe, amit előtte mint kiderült kibélelt. Tehát ezt, ezt elmesélés. A családnak mekkora része ment el, vagy mindenki itt maradt a után? Mindenki. Itt maradt, 56 után itt maradt mindenki. A, a, a nagymamámnak van egy testvére, tehát volt egy testvére, de hát ő a 20-as évek végén már elhagyta Magyarországot, és végül Svédországban lett egy jó nevű el Sokkal a viszontagság után Kína, Japán, stb. De 56-ban nem ment el senki, tehát akkor mindenki maradt. Az ön lehet kérdezni? Természetesen. Az egy kétoldali, vagy egy oldali Mind a két oldali teljesen, édesanyjam, édesapám részéről is. De nem volt ez nálunk, tehát a, a szülőjágon ez nem volt téma. Az édesapám részéről igen, hát ott azért jobban előtt a vallásosság, hiszen abban a családban rabik is voltak, és azért többen tartották a vallási ritusokat. Hát én azért onnan ismertem meg, hogy mi az, hogy zsidónak lenni, és mi az egyáltalán zsidóság. Noha nem foglalkoztam vele különösebben, ezt meg kell mondanom őszintén. Itt ezen a környéken meddig telt az idő? Egedűgyűló utcában, nagyon sokáig, 18 éves koron itt éltünk, majd egy picit odébb költöztünk. Ahhoz... Tuti, hogy figyelj, én, én, a, én a sallaiba laktam. Na, hát e ennek következtében e nekünk mindenféleképpen tehát mi, mi valószínűleg 85112 szer találkoztunk, csak szembe mentünk egymással. Egész biztos, egész biztos, hiszen mondom, utána Pozsonyi úton laktam. De ott egy nagy lakásba összeköltöttünk, édesanyám mamájával, mert egyedül maradt egy nagy háromszobás lakásba, és ott laktunk, meg nagyon sokáig. Én a Szent István körült négyben laktam, az volt a nagymama lakása. Mármint az apai nagymama lakása, aki ugye meghalt, és akkor ugye így lett a gyereknek lakás. Ez érdekes, a Szent István körült négyben volt apu utolsó, egyik utolsó rendelője. Hol? A, sokkal. a Szent István körült négyben. De hol? Hát, ez nem a hányadik emeleten, de azt tudom, hogy még én költöztettem vissza a Higi rendelőjében egy-két évvel a halál előtt. Ez érdekes, hogy pont abban a házban volt ő is. ezt hát a házat, mint a tegyere úgy ismerem. de Nem, nem, egyszer voltam, azt szintén őszintén nincs hogy hányadik emeleten volt, azt tudom, hogy egy jobb is sarok lakás volt, de már meg nem mondom, hogy milyen néven, meg, meg hányadik emeleten. Csak történt a Szent István körül én a Máté Gápor apukájával laktam egy emeletem. De hát mégis számos dolgot el tudna az ember mondani. Milyen emlékek fűzik, tehát hova járt óvodába? Óvodába... járt -e egyáltalán bölcsődébe? Bölcsődére fogalmam nincs, szerintem nem jártam bölcsődébe, mert hogy a nagymamáimmal voltam. hálistent, Isten, tehát nem kellett bölcsődébe járnom. Ovodába pedig, a, említettem, a Bányai Júlia által iskolában tanított édesanyám, és az, annak az óvodába jártam, Újvörösvölgybe. Hát ez nem volt közel? Nem, nem, nem, nem, jó útak. Mennyire harmonikus, vagy milyen gyerekkora volt? Nekem nagyon harmonikus, én tényleg... Amikor az ember azt mondja, hogy nem. harmonikus, akkor élj egy szóval, miközben annak a tartalmát nagyon nehéz lenne egy mondatban elmondani, milyen gyerekkora volt. Ugye állítólag minden akkor dől el. Vagy még korábban. Biztonságos, szeretetteli. Tényleg csak jó tudok a gyerekkoromról mondani. Megmondom őszintén, hogy amit tegnap említettem, és arról beszélgettünk is, hogy én azért vagyok nagyon akkurátusan pontos ember, mert ami negatív ebből az időből nekem van, az sajnos az, hogy az apu volt ilyen elég megbízhatatlan. Ezért is furcsátam ezt a történetét az előbb, hogy amikor ön elkésett, mert hogy ő nagy késő volt. Tehát nagy késő volt. Az igazság az, hogy ő azt mondta, hogy ő kiment az utcára. Igen. És ott várt engem, és annyira fázott a végén már, hogy és a, ezt a második világháborús emlékét ezt meg mondott egy mondatot, csak nem akarok rosszul visszaemlékezni rá, és nem akarok rosszul mondani a mondatot, de, de az olyan volt, mint egy időutazás. És, de alapvetően arra emlékszem, hogy a nő nyitotta ki az ajtót, és azt mondta, hogy reménytelen. Ül a konyhában és fázik, mondta nekem ebben is iszonyatos lelkismeret volt, és minden pontosan úgy történt, ahogy a nő mondta. Értem. Furcsa. Voltak ilyen, ilyen érdekes. Azért mondom, azért furcsa, mert hogy abszolút késő ember volt. Tehát ha mindig bele kellett kalkulálni egy adott megbeszélt időpontból, hogy az, abból nem annyi lesz, hanem türelemmel kell várni rá. A varga is mindig késett. A varga is mindig késett, igen. ez így van, Ez így van. Nem tudom... Sőt, olyan is volt, hogy nem jött el megbeszélt időpontra, mert 600 ezer más dolga volt, és nyilván volt egy fontossági sorrendje. De ezeket le kellett bolta... fogadni. À, igen, igen, igen, igen. Hát egy gyerek ugye mit tehet más, de ön egyébként valahogy is értette a fontossági sorrendet? Akkor nem. Most már megértettem a fontossági sorrendet, akkor nem. Nekünk volt egy levélváltásunk egyébként e-mailen halál előtt pár évvel, és abból nagyon sok kiderült, tulajdonképpen ebből születtek meg a könyvek, ezek nagyon intim levelek, tehát ezeket én senkinek soha meg nem mutatom meg, és csak nagyon sokat tisztáztunk ebbe. És az a baj, hogy levélben tudja, tehát ezeket személyesen kellett volna tisztázni, csak sose adtunk egymásnak elég időt. De nekem hasonló, hasonló történeteim vannak az apámmal, csak most ugye azt kockáztatom, hogy az anyám majd mit fog nekem mondani, hogy én mindenre rosszul emlékszem. Uh, hogy apám rendszeresen, apám írt nekem leveleket. Ez azért volt nagyon érdekes, mert uh, nekem nagyon bensőséges, de nagyon, uh, tehát ilyen nagyon, uh, az amplitudóját tekintve meglehetősen szélsőséges viszonyon van a lányommal, és nem egyszer eszembe jutott, hogy én írok neki levelet, de tudtam, hogy nem fogja elolvasni. Éntem. Apám írt nekem leveleket, ezek ilyen kétségbeesett levelek voltak, valójában akkor írt leveleket, amikor úgy érezte, hogy valamit el akar nekem mondani, de én úgyse figyelek rá. Tehát nagyjából olyan volt, mintha valaki el akarná rántani a másikat a vonat elől. Ezeknek volt a pótlás a levélben. Ezeket sohasem fejezte be, és különböző könyvekbe rakta, amelyeket éppen olvasott. Így aztán halványlilagőzöm nincs, hogy anyáméknál hány levél van még nekem, mert a család könyvtárral, így nem vagyok belsőséges viszonyban. Az otthoni, otthoni könyveket már régóta nem lopom el, eh, annak évtizedek teltek már azóta el, eh, akkor is ugye vagy azért lopta el az ember, mert elolvasta, vagy azért lopta el, mert kölcsönadta valakinek, vagy azért lopta el, mert elvitte antikvárium, vagy kapjon érte két fillért, de rendszeresen estek így kilevelek, amelyek közül kettőt vagy hármat ma is őrzök, és ahányszor rájuk nézek, hát valójában olyan mértékben meghatódom, amit egyébként szavakabban nem nagyon tudok elmondani. Meg tudom érteni maximálisan. Nem csak ezzel valamiféle rokonságot akarok mutatni, miközben lehetséges, hogy a vonagút azt mondaná, hogy ez egy látszat azonosság, ebből semmiféle rokonság nem következik. Eh, ahogy Vonnegutot is velem biztos, hogy ezt mondaná, így van. A humorérzékét azt ör örökölte apjának? Igen, igen, nem mondom őszintén, én is, és a fiaim is. Tehát az, az, az nagyon maradt. Hát a fiaim többet örököltek, a... Kisebbik az a nyelv, nyelv érzékét és a nagyon jó matematikai érzékét örökölte a nagyobbik pedig velem együtt a nagy élet szeretetét és, és életörömöt Édesanyja sohasem ment többet férjhez? Nem úgy volt már, hogy férhez megy egy nagyon kedves partnere volt de aztán a sorsszint alatt a el két hónap alatt meghalt és utána anyám begubózott de ugyanakkor azért kápotolta a az sos, mert most öt éve, ugye 80 éves lesz édesanyám szeptemberben, öt éve egy boldog párkapcsolatban él újra, úgyhogy euh, én nagyon örülök. De a kettő közötti idő az hogyan telt az ő életében, miközben semmi közövénysozza? Egyedül, egyedül telt a kettő közötti idő. Ő nagyon nehezen nyílik meg, anyu azért zárkozott. Tartottuk benne a lelket, unokái, én, barátnői. Jó, de amikor még kicsi volt, akkor, hogyan, akkor ebből mit érzékelt? Már a Hát ebből a vállás utáni létezéséből igen. Az egy nagy szerelem volt, ami az egy nagy szerelem volt, amiből a házasság lett. Az igen, az egy nagy szerelem volt, és nagyon büszke voltam, mert én hoztam össze őket, mint ilyen kerítő szerepet törttem be, és nagyon-nagyon megszerettem azt az urat, nagyon jóban. Nem, nem, nem, nem, még nem, nem, nem, nem, nem, nem ott. Azt kérdezve, hogy a, hogy a hogy szülei, nem. a szülei voltak e annak idei nagy szerelemben? Ezt nem tudom, mennyire voltak szerelmesek egymásba. Én azt hinném, hogy igen. Volt-e a lakásban apjáról fénykép? Nem. Nem volt. Önnek volt-e fénykép egy gyerekkorában az apjáról? Volt, volt, volt. Sok kis apró fénykép mai napig is megvannak. Igen, igen, igen. Ha megkérdezték az osztálytársai Gábor, hol van az apukád, akkor erre mit válaszolt? Hogy elváltak, nem élvelem. Tehát ez Sí, nagyon sokan voltunk már akkor is Csonka tehát. Hordozta-e magán az elvált gyerek stigmáit, miközben olyan, hogy az elvált gyerek stigmái ilyen a szó klasszikus értelmében nincs, ezek mindig konkrétumok? Én nem hiszem, nem hiszem. Nem, én Nekem azért mondom, én nem érzem magam meg. Ezek a stigmák nem feltétlen sérülések, tehát az óhatatlanul már egy olyan fajta hangulati irány, amit én nem kérdeztem. Ja, értem. Nézd, nem tudom, lehet, hogy nyilván másképp alakul nagyon sok minden, ha egy családban élünk, de én nem, nem érzem úgy, hogy, hogy, hogy stigmán lettek volna, mint elvált. Azt kérdezem öntől, hogy amikor már tudta a felnőtt eszét, mennyiben érzékelte azt, hogy úhatatlanul visz magában olyan jegyeket, és csinál olyanokat, amelyek függetlenül attól önben élnek, hogy egyébként az a kapcsolata volt családilag az apjával, ami volt? Miben ismer magára az apjával kapcsolatban? Vagy mivel kapcsolatban ismer az apjára magával kapcsolatban? Ö, az, hogy nekem alapvetően az ő, ő életfelfogását és értékrendjét örököltem. Tehát én sokkal kevésbé vagyok ilyen hagyományos, sokkal kevésbé éltem hagyományos polgár életet, mint, mint anyu egy kiszámítható, előre megtervezett életet. De ez én... egy dac volt, ez egy elvárásnak, egy meg nem fogalmazott elvárásnak volt megfelelés, vagy mi volt ez? Nem, én azt hiszem, ez belülről jött. Egyrészt belülről jött, másrészt pedig azért, amikor apu környezetében voltam, láttam ezt a nagy ezt az állandó pörgést, és ez nekem tetszett. Mennyire volt, hát, könnyű, mennyire volt könnyű ebből kilépni abból adódó hogy nem voltak gyakran együtt? Nehéz volt, tehát ez ilyen ambivalens dolog volt, elég nehéz volt. Mondjuk, mondom, 15 éves koromig elég ritkán voltam ebbe, és akkor úgy nem is érdekelt a dolog. Ez, amiről én most mesélek, inkább úgy 76 után következett be, akkor nagyon sokat voltunk együtt egy nagy szerelem kapcsán egyébként, akkor kerültünk nagyon közel egymáshoz. Végigasszisztáltam, és én akkor kezdtem igazán látni, hogy az apu hogy él, mint él, ki ő, mi ő, és egyáltalán ö, milyen szerepet tölt be. Hova járt iskolába? A Berdevici Gizella általános iskolába, Krezgiza utca. Ott 8 évet, és utána a Budapesti Költségi Gimnáziumban érettségiztem 78-ban. Innen folytatjuk akkor valamikor a jövő héten. Aztán, Jó, egyszer, majd fú... Aztán majd egyszer fussunk össze, a másért nem, hogy dedikáltassam a könyvet. Örömmel, örömmel, örömmel. És akkor hívjon nyugodtan. Megnesz. Beszéljük most, vagy... Nem, nem, nem, nem, akkor én hívom önt hétfőn. Rendben. Nem fogok eltűnni, hát. már csak azért sem, mert ez egy befejezetlen regényjeleg. Bár befejezett Igen. és sose fogok válni. Jó, rendben. Örülök neki, hogyha folytatjuk. Fogjuk. Viszont hallásra. É, viszont hallásra. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mi?